Вона не могла на нього дивитися. Підійшли до таксі, що стояло неподалік, сіли разом на задньому сидінні і усю дорогу мовчали, не відпускаючи рук. А потім сиділи у нього на кухні. Знову говорила тільки вона. «Чому ти ходиш туди? Для чого? Ну, поясни, будь ласка. Зрозуміти хочу». Він мовчав, але це було небайдуже мовчання. Він слухав їх хитав головою, головою, тер терчило кулаком. Але не відповідав. Слова стояли в горлі. «Ти розумієш, що ніколи не будеш у виграші?» «Розумієш це?» «Програватимеш більше, аніж виграватимеш. Аж поки не програєш усе». «Ну що, ти гравця Достоєвського не читав?» Кінь невизначено хитнув головою. «Не читав?» – зраділа Луїза. Монолог нарешті перетворювався на діалог. «Я принесу». «Почитаєш, побачиш, яка це пошисть, яка дурня». Достоєвський сам грав так, що не міг зупинитися. Програвав всі гроші, позичав і знову програвав. Навіть Тургенів писав з-за кордону, сиджу, мовляв, у готелі, фактично під арештом, про що позичити гроші. Вони не любили один одного, але один просив іншого. Та що там просив, благав, аби той вислав йому сто, чи скільки, забуло, здається, сто рублів, бо програвся вщент. Жалівся, що витратив гроші жінки, яка була в нього закохана. А Тургенів, знаєш що? Висварив його в листі, хоча гроші вислав, щоправда разів десять менше, аніж той просив. Згодом Достоєвський не міг їх віддати упродовж багатьох років. А Тургенів, захланник, захланник Жаднюга, кілька разів нагадував, уявляєш? Кінь мовчав, Терчоло, а фільм з Дені Робачеву пішла на новий виток Луїза. Там, де він управляючи казино, не пам'ятаєш? Всі хитрощі таких закладів показали. Уяви, японець виграв шалену суму. Їде задоволений в аеропорт. Але хто ж його відпустить? Ціла схема запрацювала. Навіть рейс відмінили. Все зробили, щоб щасливчик з виграними грошима не видирся на волю. Той повернувся, звісно ж, знову у казино, аби дочекатися наступного авіарейсу. Тримає себе в руках, сидить не грає, лише дивиться. Сидить, сидить, сидить, сидить. За ним спостерігають на моніторі, знають, що не утримається, Головне – вичекати, щоб почав грати. Японець робить ставку і пішло-поїхало. Програвся до копійки, все спустив, увесь виграш. Засвистів чайник на плиті. Поки не п'ю все нормально, раптом вичевую з себе кінь глухим голосом. А як вип'ю, то ноги самі несуть у тому напрямку. немов хтось у мене вселяється. Ти ж рік не грав. І не пив, глухо додав кінь, тримався. Чому ти йдеш туди? Ти розумієш, що там не розбагатієш? Так. Що навпаки програватимеш? Так. Чому тоді йдеш? Якби то все було так просто, це сильніше за мене, розумієш, Лу, сильніше. Уже не думаєш. Питаннями, такими, як ти ставиш, не переймаєшся, просто йдеш, як теля на мотузці. Колись виграв дві тисячі зелені. то подумав легкі гроші, знов пішов, програв. Добре думаю, відіграюсь, і тоді вже крапка та де там. Затягнуло, немов у вир. Ну, добре, ідеш, граєш. Але ж можна зупинитися, коли починаєш програвати. Не мій день, мовляв. Не фартить. Можна зупинитися? Кінь скривив губи, махнув рукою. З кожної ситуації є вихід. Ти живий, здоровий – це головне. Все решта можна виправити. А хочеш – психотерапевта хорошого знайду. Підеш до нього? Наша Гаврилова, рекламний агент, розповідала, що у її подруги у сім'ї були проблеми. Син восьмикласник пропадав у залах гральних автоматів. Вона його ночами шукала, обіжжала на ці закладу один за одним, а потім психотерапевта знайшла, і той допоміг. Кінь іронічно глянув на Луїзу, хотів щось сказати, але втримався. Ну добре, не зупинялася Луїза, ти несеш свої гроші чужому дядькові, сам, за власним бажанням, при свідомості, без жодного примусу. Віддаєш те, що заробив якомусь дебілу.